Віталії Колаковській Максим Кривоніс. Історичний роман. Видавництво художньої літератури Дніпро Київ 1989 рік. Читає Надія Котпировецька, твір українського радянського письменника, присвячений одному з ватажків національно-визвольної війни на Україні. 1648-1654 років сподвижникові Богдана Хмельницького, черкаському полковникові Максиму Кривоносу. Автор змальовує грандіозні картини народної боротьби проти польсько-шляхецьких поневолювачів. Перші перемоги повстанців творить величний образ волелюбного і нескоримого українського народу який прагнув з'єднатися з братнім російським народом. Частина перша Розділ перший Вони добрались до невеличкого озерця поблизу приничклого гайка перед заходом сонця. Позаду лишились 11 місяців неволі у білгородського купця Турка Селіма, викрадення филюки і довгі мандри до лиманом то розбурханим морем, то непривітним степом, де на кожному кроці чігали їх обох Ногайська стріла або Аркан. І ось перед ними рідна земля. Задивилися на зелене воси трав'я, поцяткована червоними, жовтими і синіми квітками. «Рай та й годі!» – промовив Кривоніс. «Що й казати, збудувати б десь під гайком хатинку...» розорати лам чи й два землі, та й господарювати тихо спокійно. Замріяно сказав Яник. Тільки перед цим не завадило б усіх панів та їх прихвастнів приборкати, землю від нечисті всякої звільнити. Вони під'їхали до гайка і, спішувшись, стали тренужити коней. Та на минулої п'яти хвилин, як зашили сіли кущі, і вони побачили себе в оточенні кількох козаків-реєструців. Ані Аніруш, — наказав один із них, підозріло оглядаючи турецько-татарський одяг прибульців. — Прошу до батька сотника. — От тобі й маєш, — з пересердя сплюнув Максим. — Пильнували, пильнували цілу дорогу, а тут допильнувалися. — А ти хто будеш? — глипну він скоса на козака, — що тримав в руках пістоль. «Та опусти свою цяцьку!» «Ти, ба!» – здивувався реєстровець. «Бо Сурмана по-нашому балакає. Хрест мене побий, вивідач, справжнісінький вивідач!» «Не гайся, Пилипе!» – квапив козака товариш. «Веде його швидше до батька Богдана, а то, що чого доброго, перекинеться в нечистого і щезне!» «А ти!» – обернувся він до Яника – Дурником не прикидайся, іди слідом за цим здоровилом. — Від мене Грицьку не втече, — запевним пилип товариша, — як за ці джемежевуха зразу землі вклониться. — У кого це ти такий розумний удався? засміявся Кривоніс. — Тебе як людину питаю, а ти, мов, сорока скрикочеш, та ще й пістолом погружиш. Ось як скупаю тебе у воді, то знатимеш, як шануватися. На цьому слові він пригнувся, кинувся до Пилипа і, вхопивши його за руку, вивернув її на спину. Потім підняв козака високо вгору і жбурнув в озеро. Леж піпник окаянний на козака пістолем мірить, та ще й пощкуй, немов перед ворогом. Він так спритно кинув Пилипа у воду що решта козаків не встигла навіть ротів роззявити, не те, що схопитися за зброю. Усі стояли, мов з урочення, аж поки з хвилинного остовпіння їх не вивів нестримний сміх сотника, що вийшов із-за кущів. Той риготав. «Оце так козак! Оце так провчив! Та звідки він узявся і хто він такий?» Максим дивився на сотника і не своїм. Перед ним стояв Богдан Хмельницький, колишній писар війська Запорозького, а нині чигиринський сотник. Кремезна статура його довгобразе смагляве лице з рівним носом і високим чолом, карі широко відкриті очі, а в них золотисті іскорки сміху свідчили, що це таки він давній знайомий ще по Запорожжю, по братим і мудрий порадник по французькій виправі. — Богдане, ти це чи не ти? — вигукнув Максим з розпростертими обіймами, йдучи на зустріч сотникові. — Та ж я, Максиме, товаришу незабутній! — горнув до себе кривоноса Богдан Хмельницький. — Як же ти змінився, брате! І постарішав, і посуворішав, і полютішав, Богдане, додав рішуче Максим. Геть одмінився, хіба що душа зосталась та, що була. Так само ненавидить вона пана, як і ненавиділа. І слава Богу, бо ж не один із тих, хто ще недавно дер горло за козацькі вольності, тепер завагався або ж причаївся в затінку. Не чіпайте мене, мовляв. Я на вас ніколи пальцем не кивну, і слова супроти не скажу. Я ніби не з таких, Богдане. Ото й гаразд. Ну що ж, бачу, з дороги ви, а ми оце вечеряти сіли. Просимо і вас до гурту. Відмовлятись не станемо, згодився Кривоніс. Дохву ми недавно вполювали, то й добрих людей пригостити можемо. А у нас ковбаса випрятена є. Вино волосське, мамалига. Значить, у Волохів у гостях були? усміхнувся Максим. Чи не характерник? Були, Максиме, були. На хвильку задумався Хмельницький, потім розгладив довгі вуса.